Esan beharra dago, oso garrantzitsua dela guretzat, amabi amazazpi urte bitarteko gaztek inizatioa honetan parte hartzea. honen helburu nagusia batetik izango litzateke errespetua, eta bestetik berdintasuna eta parekotasuna tasuna balioak eh, jendaren artean bere ganatzen joatea. Hau, ere eh, panak egin daiteke taldeka instituzio mailean, eh, edo gelaka ere ikastetxe mailetan. Eh guk nahi duguna da bai gazteriar loti, bai ongizater lar eta hizkuntzak ere bai, ba, bultzatu animatzera eta gonbidatu parte hartzera, eh, nahi duten guztiei. Eh ezin bestekoa delako gaur egun, ba tamales entzutenari garen Eh, hain berri txarrauen inguruan ba, aldugun marienean eta hainean biolintzia ba, hu desagertzea gure gizartetik, ezta? Ba, Elguru azkenean hori da, ezta? Berdintasun, parekotasun inguruan eta errespetuan inguruan ba, jorratzea eta baita ere gazteak edo zein jarrera dezegoki edo ikustemada beraiek ere esalatzea, ezta?